Sverige Jag fick liksom en rap Jag måste liksom Jag ska ha lite rusta Jag låter låta bakis, typ. Du är bakis Jo det kan jag <laughs> inte det göra Möjligen Förklara din kemiska balans Ja det är möjligt Jag fattar inte vad du menar Din kemiska balans Nej jag vet inte Nej. Nu kör vi är med? Mm Mm-hmm. <laughs> Då sparkar vi igång det artonde avsnittet av Inte rasist, men podcast. En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och <laughs> deras företrädare. Även kallat säsong två, avsnitt två. Enligt vissa... Även kallat, säger du? Ja. Vad kallas det utöver det? Avsnitt 18. Aha, okay. ja, ja. Ja, det är väldigt eh, konstig ordning på programmen här ja, I avsnitt 18 så medverkar Kristoffer Gummesson Ja det är som vanligt Min bisittare Nej, <laughs> <laughs> Nej Jag ska inte reducera det till det Men, eh, mitt Din namn, högra hand m, Mitt namn är Magnus Bengtsson. Ja, Bengtsson Mitt vänstra det. ben ja, just. Det, Vi sitter här i Midnatt Trimmens förföriska mörker Skulle man kunna säga vad är det här för liksom, poetiskt avsnitt? <laughs> ja, jag vet inte. Eh, ja, ja precis. Alltså, det är söndag kväll när vi spelar in det eller söndag natt om tre minuter faktiskt. Ja, klockan närmar sig faktiskt midnatt. Det blir så sådär när man har ett livspussel att få ihop, om jag tillåter mig själv att låta som <laughs> en eh, innerstads -morsa. <Gördor> på tal av innerstadsmorssor. Jag tänker på våra återkommande springande punkt. Marcus Biro. Han har ju fått jobb på Herjedalens tidning av någon anledning. Ja, jag såg det. Fantastisk uh, debutkronike. Nej, de på Tidningen på, Herjedalen eh, påpekar också. Ja, alltså det är kanske är många som undrar varför Marcus Biro skriver det här. Eftersom han har ingenting att göra med Herjedalen. Men det tyckte de att det spelar inte så stor roll. Nej, det är ett stort namn så det kan man väl förstå tidningen Härjedalen för. Jag tycker det säger mycket om vart hän Markus Birros karriär barkar bara. Marcus Birro på tal om då lattefarsor eller innerstalsmorsor. Mm. Han ondgör ju sig väldigt mycket över Södermalm. Ja, och journalister på Södermalm. Det är en liksom extremt enkelspårig krönika. Alltså den innehåller alla de här klyschorna om journalister på Södermalm och om mediaelit och PK-maffia och allt möjligt sånt där. En riktig godbit kan man säga för mm. oss som tycker om att läsa urspårade media- Ja, men han påpekar framförallt att journalistkåren, den svenska journalistkåren har ett jätteförakt mot landsbygden. Framförallt mot själv, Marcus Birro. <laughs> ja, precis. Framförallt mot Marcus Biro. Eh, själv så är Marcus Biro bosatt på Södermalm. Ja. Eh, det är intressant att sig. Och för det andra så skriver han om hur de vanliga landsortsborna under lunchen glider in på den lokala pubben och super sig fulla. Ja, det där det är tyckte jag hade det roligast. Alltså. av... Han har en bild av landsbygden av att man liksom sätter sig vid lunchtid och superskallen. Och jag vet inte jag vet inte om man har varit på någon landsbygd någon gång. Det är extremt föraktfull text. Inte bara mot Södermalmsjournalister utan även mot människor som bor på landsbygden. Ja, faktiskt. herregud. Eh, och förutom då att han höjer sig själv till skiarna som man alltid gör. Jo, men det är ju mer regel än undantag. Mm. Man säga. Han har avslutat hela krönikan med... Och... Referera till låten du ska vara president av. Är det Tåström eller är det Imperiet? Det är väl Imperiet, så jag tror jag. Ja, det kanske är mm. eh, Ja, det, det är ju hans självinsikt i alla fall. Han anser att han själv ska vara president. Ja, men jag, nej, det... jag undrar hur liksom hans musikaliska idoler och hans politiska ideologi egentligen förhåller sig till varandra men mm -hmm. inte om Tåström skulle skriva under Nu ska jag inte ta alls tala för Tåström Men jag är tveksam på om man skulle skriva under på Det som Marcus Birro säger Det kan man ju undra varför vi på, eller, tar upp Marcus Birro I den här podden eh, igen och igen vi, vi kan, kan ju näm gör... nämna den här gången så Vi har ju, ju bland annat bilder på ERM Där Marcus Birro käkar lunch med Linus Bylund De har mm. hittat varandra uppenbarligen Sen så påpekar han ju då att eh, Sverigedemokraterna är jätte... Utsatta av media Och jagade i mm. den här krönikan då. Ja. Så att är det, det kan vara så att Marcus Birro Är Sverigedemokraternas Nya då Han kanske är beredd att ta steget fullt ut, vi får väl får väl se mm. Eller så var han bara hungrig Helt enkelt, kan ju ja, vara det så kan också ja. Ja. Vi Kanske ska gå vidare på, på dagordningen. vi, ska, vi ska, kanske nämner Vår crowdfunding kampanj Lite grann, ja, just det. den avslutades I förra veckan och eh, vi förlorade utbudgivningen mot eh, Sverigedemokraterna. Vi kom upp dock, ska vi säga, i fantastiska 120 000 kronor. Mm, starkt eh, jobbat! Verkligen, vi är väldigt, väldigt tacksamma och väldigt glada för att kunna samla ihop så mycket pengar som alltså skänks till tillsammanskapet, det antirasistiska projektet. Och ska jag vara ärlig så känns det ju ganska skönt väl att när vi kom upp på så, så mycket pengar hade det ju nästan blivit osmakligt att lägga det på en domän. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att pengarna faktiskt gör betydligt större nytte hos tillsammanskapet. ja det är ett fantastiskt ja, ja. initiativ. Sen så fick Sverigedemokraterna punga ut med 200 000 för att köpa den här ja, domänen också. Precis. Jag tror de hade frågat Henrik Vinge eh, om vad de, hur de såg på att det blev så dyrt för de var så den här domänen Då sa han bara, ja det verkar ju vara en populär domän <laughs> Ja, det stämmer Svensk Dantidning var väldigt inne i den eh, Aktionen <laughs> också <laughs> Ja det kan man ju för en hård strid mellan Svensk Dantidning och Sverigedemokraterna Ja, eh, det är ju Finns den kvar? Svensk Dantidning? Ja. Jag vet inte, har inte den namn? Royalistklubben kanske Ja precis, jag har faktiskt ingen aning Jag hoppas att den inte finns kvar Nej jag ska inte det är säkert en jättebra tidning Ja, precis Jag hoppas att de inte På svenska damtidning ser Att jag tycker att, inte riktigt tycker att De är så bra som ett uttryck för att Jag vill inskränka deras helt På något sätt mm. Från det ena till det andra Björn Söder håller ju på att Kuppas bort, har vi läst om Mm. I, i tidningarna den senaste veckan och han håller på att kopas bort från sin position som eh, partisekresterare och därmed då ur den yttersta partitoppen så att en stor inspirationskälla för den Ser här säger man inte den innersta partitoppen? Eh, det, är möjligt, det mm. är möjligt men det innebär att en stor inspirationskälla för den här podcasten håller på att försvinna mm Tyvärr. Jag är, lite, jag är lite, vad säger man, tvetydigt inställd till att Björn Söder försvinner faktiskt. Ja, alltså det stora problemet här är ju att de andra tomtarna så att säga i partitoppen hyser ju exakt samma åsikter som Björn Söder gör. Mm. Det är bara det att de har lärt sig att lägga band på sig själva. Det finns ju en stor skillnad mellan Björn Söder och övriga i partitoppen då och det är ju att Björnsö... Söder är en retorisk katastrof. Ja, alltså han Eh, demokratisk retorik går i stort sett ut på att ge uttryck för rasistiska åsikter utan att låta rasistisk. Mm. Björn Schöder, han brinner så pass mycket just för de här rasistiska åsikterna att han kan inte riktigt låta bli att gå in och peta i ja. vad svenskhet är och ja. hur romer är och sånt där hela tiden. På tal om eh, det, jag måste bara nämna det. Också. snurrar han liksom in sig i helt obegripliga resonemang. Till exempel förra veckan hade vi väldigt roligt att en intervju med honom i Människor och tro. Mm. Ja, på, på tal om det där med, med då, den här intervjun, jag jag tänker även på det här uttalen som Björn gjorde i höstas, mm. när han också har samma problem. Ja, vi ska säga så här, på tal om det och den dokumentären som sändes i veckan på Uppdraggranskning som handlar om, om judahatet, mm. eh, eller antisemitismen i Sverige, ja, just. eller i Malmö specifikt. Ja, i Malmö. Eh, och då tänkte jag så här att det är en sån klassisk grej att man blandar ihop, då eller vill blanda ihop, staten Israel och eh, antisemitism. Ja. Eller om man inte gör någon, någon eller förlåt, eh, staten Israel och judar ska jag säga såklart. Ja, det är väldigt farligt. Eh, ja, eh, och då tänker jag i de här uttalandena från hösten då när Björn Sjönen menar att människor med judisk identitet inte eh, kan vara svenskar eller inte är svenskar eh, då tänker jag hans försvar till det där. Som han gjorde sen Då påpekar han att Ja fast jag är en stark förespråkare för, för staten Israel Ja just det Så att det, liksom, det skulle på något sätt hindra då Från att han skulle vara antisemitisk. Ja alltså sån, det är liksom det klassiska Dels det ena problemet är att man Blandar ihop staten Israel och judar mm. På ett negativt sätt nu försöker Björn Kjell typ vända på det och blanda ihop det på något positivt sätt. Att, ja, men jag är ju för staten i Israel. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig hur Björn att tänker att de svenska judarna då jag fattar inte riktigt vad han, hans tanke var där. Det är ju, det är, alltså han ger ju de facto uttryck för antisemitism där. Mm. När, han, när han liksom sper på idén att sammankoppla judar med staten Israel. Men hela det där, det där sjuket som när han uttalade sig om judar, det var ju listat på någon sån här världslista. Jag kommer inte ihåg det det Men mm. över årets mest antisemitiska uttalanden. Mm, just... Det var väl någon slags judisk organisation kanske? Kom ja, jag kommer inte heller ihåg Jag kommer inte ihåg. Och det var så alltså över hela världen så fick vi, eh, vi kan vara. Stolt över att Sverige är representerat på den listan. Men det är ju, det är ju, så, det är ju så intressant. Alltså, Sverigedemokraterna har den åsikten i så fall att alltså, judar är deras land är Israel. Eh, och så menar de att svenskarnas land är Sverige. Ja. Det är ju det som är så intressant. Och ungdomsförbundet menar ju då att palestiniernas land är Palestina. Mm. Eller kurdernas land är Kurdistan. Mm. Och det eh. hindrar ju inte att ungdomsförbundet är islamofober. Nej det har jag inte sagt någonting om men, Nej det var mer ett svar på Björn Söder ja, jo, men, precis. Men, men det jag tänker då är att alltså Det är oerhört problematiskt då, återigen att, att Björn Söder då ser de svenska judarna Som, som de tillhör till staten i Israel mm. eh, och, och där är ju hans absolut största problem För var, var ska de då eh, De svenska eh, Svenskarna med judisk identitet Vad ska de passa in Vad var, var tillhör de inte Sverige enligt Björn Schäder, nej, nej, Nej, men det vet vi att han tycker och att Sverigedemokraterna tycker. Det står i deras principer Ja, men precis. Så. Konstigt. Men tillbaka till... Ämne. Dagordningen. <laughs> till dagordningen. <laughs> jag, jag, jag vill faktiskt prata om en artikel som jag läste i... Nu ska vi se vad den heter. NSD. NSD heter det. Just det. Mm. Om en Sverigedemokrat i Pajala. Jag behöver inte säga hans namn. Han alltså är... bokstavskombinationen NSD är olycklig tycker jag. Det kan man säga. <laughs> alltså, allting som liksom börjar på NSD. Ja, eh, men det är, det är en legit tidning kan jag säga. Men det är, det är liksom över eh, alla förkortningar som börjar på N. Ja, är... NSF, tänker jag. Nationalsocialistisk Front. N... Eller NSDAP. Ja, eller NSA. Nej, är... NRA. Nej, vad fan heter det? NRA. NRA, ja, övervakningen i är... Nej, jag tänker på National Rifle Association. Ja, men precis. N NSA är väl eh, övervaknings den amerikanska underrättelse vad heter det? Bara signalspaning. <laughs> det här på? Motsvarigheten till FRA i USA heter väl NSA om jag inte missminner mig helt. NSA man... har väl gjort en del bra grejer. <laughs> men det får inte vara kombinationen N-A tror jag nasel eller kombinationen N-A Ja nej, men precis, den, den ska inte, utan det, det är när två konsonanter följer på varandra Det här var det snurrigaste resonemanget <sussion> på någonsin På tal om snurriga resonemang N-W-A, fast det är inget dåligt Nu hade jag jättebra övergång så håll käften mm. eh, På tal om snurriga resonemang eh, som vi har här Så läste jag en av de snurrigaste intervjuerna någonsin I just den här tidningen som vi nu ah. har pratat om eh, Och det gäller en, eh, en demokratisk politiker i Pajala jag behöver inte nämna hans namn, han nämligen får gå efter den här intervjun Just det. Han, han, har, han ger uttryck för åsikter som förstås är allvarliga men jag har svårt att inte låta bli att dra på smilbanden åt dem. Ja, det gällde i alla fall en Sverigedemokrat som hade skrivit en motion där han kräver att kommunen ska säga upp sitt avtal med Migrationsverket och han skriver även att is islamiseringen av Pajala kommun måste upphöra. Så endast det ringde upp den här personen och pratade med honom, men han vill inte han är lite reluctant till att prata om sin motion. Reluctant? Ja, jag kom inte på det svenska ordet. vad heter det? Han vill inte riktigt. Ja, precis. Han <laughs> alltså, säger så här. Nej, jag vill helst inte figurera för mycket i tidningen och jag kommer inte att delta i sammanträdet och vill helst inte synas i debatten. Jag tror det är bäst att jag inte yttrar mig så mycket. <laughs> Det är alltså killen som bara skriver på ett honom. Ja, för jag kommer inte att gå på sammanträdet där det ska diskuteras. Och så liksom det som är, i det här svaret så räknar han upp olika situationer där han inte bör yttra sig. Och sen så kommer han liksom på under vägens gång eh, den magiska slutsatsen att jag tror bäst jag inte yttrar mig så mycket överhuvudtaget faktiskt. <laughs> Och han, han anar faktiskt inte hur rätt han har. För efter det så ställer journalisten då frågan Men du uttrycker en oro över att Pajla är på väg att islamiseras? Och då säger han Ja, eh, islamister ändrar inte på sig. Eh, det gör vad som helst i guds namn. Det är som att stöpa en snöboll av en järnkula. Han skulle ju inte uttala sig. Och så, han låter sig luras in i den här intervjun på ett väldigt enkelt sätt. Prädiska, alltså jag får, Nej, jag vill det. inte bli intervjuad. Och sen så, okej, okay, säger journalisten. Och så äh, ställer han en fråga. Och då bara, hade han glömt det här med att han inte skulle intressera sig så mycket? Ja, journalisten fortsätter då att fråga. Äh, så Pajala riskerar att bli äh, islamiserat? Ja, Uh, och det gäller ju hela landet. Det är som att svenska kyrkans ord inte betyder något överhuvudtaget. Det här är en annan sorts människor. Och det lär inte lämna landet frivilligt. Just den här sägningen är väl kanske det absolut mest rasistiska. Det här är en annan sorts människor. Jag vet inte vad han menar med det. Um, ja journalisten lägger då fram något slags eh, motargument och frågar eh, ja men Pajala behöver väl fler människor vilket ju såklart är sant det är ju en A befolkningsort som många av de här orterna är uppe i Norrland och då så svarar den här Sverigedemokraten ja men inte om det som tror på fan själv det är en helt annan kultur är det Allah då eller? jag tror att han blandar ihop islam och satanism möjligen mm. <laughs> eh, <laughs> så, så fort. det är svartklädda människor med mycket kajal som han onygör sig över Ja precis, det är otäcka figurer uppenbarligen Men han har som sagt blandat ihop satanism och Satanismen är ju inte superutbredd i Sverige såvitt jag förstår Så att mm, okay. vi kan ju lugna den här, den här före detta politiken mm. jag, jag gillar, har du inte med slutet? Jo, jag kommer till det. Men det finns mycket godis här, Han säger vidare att jag hörde Putin säga att Europa har sig själv att skylla som skyddar islamister. Han refererar till Putin ungefär lika naturligt som att han skulle prata om Gandhi. <laughs> Jag visste, jag visste inte att Putin behandlade det som ett sanningsvittne där uppe i Norrland. Ja, men det är det här med Sverigedemokrater och eh, envåldshärskare om man skulle ka kunna kalla dem. Så. Nu kanske det är lite överkant att kalla Putin för en envåldshärskare än. Men jag tänker Björn Söder eller Kent Ekeroth som refererar till mm, så, mm, just Det, det. är nog. grej. Ja det verkar, det verkar ligga i deras... Natur. Men det, är, det, det är tänkt att mänskliga essens. Alltså, det är ju liksom argumentationsknep att hänvisa till auktoritet. Och det kan man väl inte. Nej, det är annat som... än att det var auktoritet. Kanske. De har annat det retoriska knepet. Ah, ja, journalisten fortsätter. Ja, men du kommer alltså inte medverka vid mötet och stå upp för din motion. Nej, jag har bestämt att inte göra det. Jag har fått ett par samtal. <laughs> jag gissar vad de samtalen kommer ifrån. Ja. <laughs> <laughs> liksom partiledningen som ringer upp Nej, nej, nej, håll det borta För säkerhets skull frågar dock <laughs> och Frågar dock journalisten Nej, var det hotfulla samtal? Och då svarar han Nej, hotfulla vet jag inte Men det var någon som ringde Som sa att de ska ta över makten Jag vet inte, men vi säger så Jag har inget mer att säga <laughs> Det är liksom ödlefolket folket som är dit. Eller, <laughs> Eller är det partiledare som säger du, vi tänkte faktiskt ta över makten i Sverige du kan inte liksom hålla på och yttra dig då det kommer gå åt helvete för oss det känns som den mest rimliga förklaringen kanske. Det är helt otroligt att <laughs> alltså, han berättade det också. Nej, det var någon som ringde till mig och bad mig hålla käppet. <laughs> ja, precis. Han <laughs> alltså, ja, är ärlig i alla fall. Ja, men om det, det, det var ju mycket konstigt i den här artikeln, men det absolut roligaste tycker jag är hur enkelt han låter sig luras till att bli intervjuad. Han börjar med att säga, alltså jag säger så mycket dumheter så att det är bäst att jag inte yttrar mig överhuvudtaget. Och så säger journalisten, ja eh, men eh, får jag ställa en fråga Och så, vad svarade han på det då? ja, det var jag tyckte, ja, jag har haft mycket, mycket roligt åt den här artikeln men som sagt, vi ska komma ihåg att eh, det är förstås allvarligt om åsikter han är uttryck för den här politiken Ja, Sverige står ju under en granskning från FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève. I samband med den här granskningen så har en rapport publicerats med en sammanställning av hur olika FN-kommittéer ser på hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt deklarationen om mänskliga rättigheter. Just det, och FN står alltså för Förenta nationerna. Jag börjar tack och lov inte med en. Gjorde ju det förut faktiskt, när det hette NF, Nationernas förbund ja. Det var därför det gick åt helvete ja, exakt. Ja. Bra, då har vi rätt ut det mm. Det går ju bättre för den nya FN <laughs> ja. Anyway, i rapporten riktas allvarlig och faktiskt ganska skarp kritik mot Sverige FN listar då ett flertal punkter som pekar på en oroande utveckling Vad det gäller mänskliga rättigheter i Sverige okay. Bland annat skriver man så här det är oroande med allt fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige. Särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av hatbrott i medierna och på internet. FN-rapporten konstaterar att rasistiska partier har ökat sin aktivitet i Sverige. Och att det finns politiska partier som förespråkar en striktare asyl- och invandringspolitik. Och diskriminerande uttalanden i den politiska debatten är inte ovanliga. Just det. Okej, uh, Björn Söder. Ja, uh, <laughs> det finns väl. Alltså han, han, han för ju upp den här statistiken möjligen lite grann. Mm. Och rapporten pekar också på att rättsapparaten inte fungerar när det gäller åtal och straff för hatbrott. Ja, det kan jag också koppla till Björn Söder som nyligen varit anmäld för ett mot folkgrupp i samband med kommentarer som man följde i efterdyningarna av terrordåden i Paris, till exempel. Eller uppdraggransknings... Vart han för Nej, men alltså med att man inte har tillräckligt med åtgärder mot hatbrott, riktade mot judar. Då. Ja, men precis. Och här så gäller det även då i ja, hur man kommenterar på medierna och på nätet. Mm -hmm. Så av rapporten så är det ju uppenbart att vi har ett stort arbete framför oss för att goda se medborgarnas mest liksom basala rättigheter. Och det är ett ansvar som förstås måste bäras av alla partier och i förlängningen alla Sveriges medborgare. Men det finns faktiskt ett parti som möjligen kanske är en liten vad säger man, stoppkloss i det här arbetet. Ja, just det. Jag tänker då faktiskt på Sverigedemokraterna. FNs kritik om att rasistiska partier ökar sin aktivitet och om diskriminerande uttalanden i den politiska debatten de kan man nästan stå för sig självt vad det gäller kopplingen till Sverigedemokraterna den är inte så svår att finna. Men det finns ju faktiskt en rad andra punkter där Sverigedemokraternas politik också står i strid med de mänskliga rättigheterna. Ett tydligt exempel gällde papperslösa:s rätt till vård. Kommer du ihåg den debatten som lossade upp? Fra året tror jag. Var. Eh, I samband med att man beslutade sig för att subventionera papperslösa, papperslösa flyktingar, så alltså rätt till att få vård. Och eh, Sverigedemokraterna är nu det enda parti i Sverige som motsätter sig det. Riks men eh, men man, man. För att nyansera. Mm. Man, Sverigedemokraterna anser att man ska ha rätt till akut vård. Absolut. Eh, men som du säger alltså det, det ska inte gälla annan typ av vård som inte då är absolut akut. Ja, just det. Eh, det här, alltså innan Sverige eh, valde att införa subventioneringen för papperslösas rätt till vård så hade Sverige fått mycket kritik ifrån FN faktiskt just på grund av att det här ansågs strida mot artikel 25 i FNs deklaration om ja, de mänskliga rättigheterna. Det. artikel 25. Den handlar om att eh, ja, man ska ha rätt till Vård, eh, bland annat. Trygghet om man blir sjuk tror jag det står. Ja. Riksdagsmannen Jonas Millard, eh, Millard från Örebro tror jag har offentligt försvarat eh, Sverigedemokraternas ståndpunkt. Och han säger då att artikel 25 riktar sig till alla stater för hur de ska behandla sin egen befolkning. Och det är ju inte sant. Eh, det är ju det som är lite poängen med mänskliga rättigheter. Nämligen att de riktar sig till alla människor och inte bara medborgare av staten. Mm. Och det är därför man pratar om mänskliga rättigheter och inte svenskarnas rättigheter. Och jag tror att det är i den här distinktionen som kärnan ligger i Sverigedemokraternas negligerande av FN. Det var faktiskt så sent som 2005 som Sverigedemokraterna införde en skrivning om just mänskliga rättigheter och alla människors lika värde i sitt partiprogram. Eh, vet du vad det stod innan istället? Det stod att alla svenskar är lika mycket värda. Ja, precis. Man hade istället skrivit om alla svenskars lika värde. Det var också intressant tycker jag jävla otroligt. Att ja, ha. det är det ju faktiskt. Det var också intressant tyckte jag när Jimmy Åkesson för det här alltså man fick ju igenom den här skrivningen efter en stor strid inom partiet. Mm. Eh, många ville ju inte att man skulle prata om alla människors lika värde eller mänskliga rättigheter. Jimmy Åkesson fick frågan i Aktuellt då hur han kunde förklara att det var så svårt för dem att driva igenom det här, att det vart en sån strid. Och då så sa han att ja, alla i Sverigedemokraterna ställer ju upp på värderingar om människors lika värde, såklart. Men vissa tyckte att det var så himla självklart att det inte skulle behöva skrivas. Vilket ju är väldigt intressant att man har dock skrivningen alla svenskars lika värde som att det inte är en självklarhet. Sen så tycker man ju att, ja, precis, så tycker man ju att det är än en, en viktigare att förtydliga i sitt eget partiprogram att de står för den här icke-rasistiska nationalismen. Det är väldigt viktigt att förtälja. Ja, precis. Eh, ett... Sverige sagt, alltså. nationalism är öppen och icke-rasistisk. <laughs> precis. Alltså, jag gillar det. Alltså, det, är, det är bara så att deras väljare kan... Ja, men titta! titta, här står det ju. Det är inget rasistiskt parti, det ser ni väl. Mm. <laughs> det är jättebra att kunna bara skriva det rätt ut i sitt partiprogram. Så Allt man hela helt främjade från kritik. Ja, alla. Ja, om jag ska starta ett parti ska jag skriva, vi är det bästa partiet. Ja. Bara peka det står ju rätt ut. Rösta på oss. Jep. Det är bra. Det är bra. Men hallå, varför röstar du inte på dem? Det är ju bra ju. Ja, det står ju här. Det är bra för alla. Har du, har du ens läst deras partiprogram? Vilka då? Ja, men det här partiet. <laughs> det här fiktiva som den är Rösta på partiet. Rösta på partiet, ja. Mm. Jag skulle prata om mänskliga rättigheter, då. Eh, är inte det även partiet i eh, boken 1984? Heter inte det bara partiet? Jo, mm. eh, det är väl som man brukar referera till gamla kommunistpartiet också, i Sovjetunionen. Mm, just det. Eller ja, eller i Nazi-Tyskland också, va? Mm, partiet. det är möjligt. Ja. Där fick vi in veckans då... Historielektion. ...populärkulturella referens. Har vi, har vi någon liten jingle för... När vi droppar kulturpopulära Vad sa vi? referens? referenser Populärkulturella referenser Jag vet inte om 1984 ska räknas Som en populärvetenskaplig <laughs> <kurskrift. laughs> Kanskript eh, Det var som vi sa Det är rätt sent på kvällen Mitt, mitt, det är mitt sinne Är inte riktigt med mig just nu Böcken om Narnia Och så populärvetenskaplig <laughs> Det är så jag läser Nu <laughs> Aslan Noga om detta <laughs> Det jag skulle säga var, det finns egentligen många eh, Aslan är lejonet I know, I know I alla fall, det finns egentligen för många aspekter av Sverigedemokraternas politik som är tveksamma mm. i förhållande till eh, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så att vi kommer inte att ha tid att prata om alla eh, Vi hänvisar tillbaka till ett tidigare avsnitt för om ni vill höra mer om det Så istället tänkte jag titta närmare på just de punkter som Sverige kritiseras för i den här FN-rapporten. Den första punkten då, som, eller förutom det som vi redan har tagit upp som FN lyfter fram är att det finns en oroväckande etnisk och socioekonomisk segregering i flera stodstadsområden som främst drabbar afrosvenskar och muslimer. Hur förhåller sig Sverigedemokraterna i sitt arbete för att motverka detta? Ja, vi kan säga att under förra mandatperioden så skrev Sven-Olof Sällström, Erik Almqvist och Johnny Skalin och Margareta Larsson en motion kring just integration och jämställdhet då. Mm -hmm. Och i motionen så skriver Sverigedemokraterna att de helt vill avskaffa integrationsåtgärder. <laughs> och då tar man även upp ersättning till etableringslotser och insatser för vissa nyanlända invandrare, hemutrustningslån, diskrimineringsombudsmannen, åtgärder mot diskriminering och rasism och dessutom särskilda jämställdhetsfrågor. Alltså så vill Sverigedemokraterna avskaffa i stort sett alla de åtgärder som vi har för att möta integrationens utmaningar och bekämpa de orättvisor som faktiskt drabbar etniska minoriteter i Sverige och som FN lyfter upp som ett problem. Inte mycket hjälp där alltså. Sen så har vi nästa punkt att ensamkommande flyktingbarn inte skyddas tillräckligt. Mm. Och då finns det ju massor av exempel på hur Sverigedemokraterna har uttryckt sig extremt nedlåtande om ensamkommande flyktingbarn. Alltså de menar ju att det inte existerar ensamkommande flyktingbarn i princip. Precis. Och om man överhuvudtaget inte uppmärksammar att det finns då kommer man ju aldrig försöka motverka ett problem med liksom med hänvisning till just eh, existerandet av det problemet. Vi ska säga att det finns utfällig statistik på SCBs hemsida över ensamkommande flyktingbarn. Mm. Eh, en en eh, en stor del av dem eller en, inte en större del men en stor del av dem är mellan 0 och 10. Ja men alltså precis. När, när, men ja, alltså de är ju egentligen 18. Eh, de här barnen. Äggbarnen som de brukar säga. Ja det brukar ju eh, vara det nedlåtande. Ja, jag tänkte, jag tänkte läsa upp en skrivning faktiskt som ett exempel, det var i samma med en motion som Sverigedemokraterna i Trelleborg skrev 2013 mm. och då stod det bland annat att SDs åsikt är mycket tydlig. I politiskt korrekta sammanhang benämner man dessa för ensamkommande flyktingbarn. SD anser att dessa vare sig är ensamkommande, flyktingar eller barn. Jag gillar att Sverigedemokraterna i Trelleborg tar på sig rollen av att anse huruvida någon är ensamkommande, flykting eller barn. Och tar sig rätten att definiera det. Med den synen blir det ju förmodligen svårt att stärka skyddet för flyktingbarnen. Jag tänkte ju prata eh, lite senare om Kentekeros blogg eh, som han hade, mellan eller fortfarande har kvar, men framförallt som han skrev väldigt aktivt på innan han gick in i, eh, i sin roll som riksdagsman. Mm. Eh, han använder ju frek frekvent eh, situationstecken varje gång han skriver om flyktingar eller ensamkommande flyktingbarn. Jag har aldrig läst. Eh, Sverige, någon demokrat faktiskt prata om ensamkommande flyktingbarn utan att antingen använda citationstecken eller skriva så kallade. Alltså det är ju alltså fruktansvärt mm. att sitta och hävda att ensamkommande flyktingbarn inte existerar. Ja, ja visst, absolut. Eller flyktingar för den delen. Och sen så brukar man alltid det är hänvisa till att ja, men det är inte egentligen flyktingar utan det är ekonomiska lyxökare. Ja. Eh, och, och då anser väl då, Sverigedemokraterna att eh, det, den flyktingmottagning som vi har just nu då från de fyra kanske eh, de fyra länder vi tar emot mest flyktingar från i dagens läge är Syrien, Afghanistan, Somalia. Och Irak mm. Jag är inte minst fel, jag tror det är Irak som är sista mm. Ni vet, alla de där ekonomiska flyktingarna Som, som kommer från de här länderna då, mm. Med oerhörda konflikter det, det här med att alla de länderna Är extremt orostrabbade, Råkar bara vara en slump mm. Precis, för man, man liksom Passar på att ta sig till gränsen Fly genom hela Europa, ta sig till Sverige mm. eh, för, att man vill ha, för att man är en ekonomisk flykting ja, just det. Inte i behov av skydd I alla fall vi nästa <coughs> punkt Nästa punkt på FNs lista där man kritiserar Sverige är att man skriver att en ökning med 50% av sexuellt våld mot kvinnor har skett mellan 1995 och 2008. Kvinnor i våldsamma förhållanden måste skyddas bättre, säger FN. Mm -hmm. ST har väl egentligen en enda åtgärd för att bekämpa sexuellt våld mot kvinnor. Och det, gör... <laughs> ja, det är att höja straffen. Eh, sen så har man ju även den här vala fischen då med pepparspray ja. som antyder att kvinnor bör försvara sig själva. Sen har man ju även uttryckt att man behöver mer gatlampor och eh, mer självförsvar åt kvinnor. Ja, men precis. Det är ju ungefär det är Det är väl det som kallas för victim blaming. Skulle man absolut kunna kalla det. Och sen det här med att man vill höja straffen det har väl inte, kanske inte nödvändigtvis att göra med att man ser sig själv som ja, kvinnornas försvar. De som försvarar det, de som utsätts för våld i nära relationer. Utan man vill höja straffen för i stort sett alla brott. Även om det är en åtgärd som enligt de flesta som faktiskt kan någonting om ämnet är tämligen verkningslös. Eh, och samtidigt så har vi ju exempel då på till exempel riksdagsledamoten Anna Hagvall som sagt att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer får skylla sig själva. Mm. Det ligger väl kanske också väl i linje med den här målningen om att kvinnor bör försvara sig själva med pepperspray. Till exempel. Vad fan är det här? Ja, det här är det partiet som vi har röstat fram som det tredje största i Sverige. Vi är inte vi. Jag pratar om svenska medborgare som ett kollektiv då. Mm. I alla fall fortsättningsvis då, eh, rapporter om polisvåld och övervåld från polisers sida är oroväckande. Det här är alltså nästa punkt på FNs lista. Mm. Problemet måste utredas bättre. Eh, med Kent Ekerot som rättspolitisk talesperson så lär det ju kanske inte bli särskilt mycket gjort på den här fronten. Nu har han ju inte rättspolitiskt talesperson, han är ju snarare rättspolitisk ideolog. Han är ju officiellt sett talesperson, eh, men det är ju han som utformar i stort sett alla motioner som Sverigedemokraterna skriver om rättspolitik. Ja, i princip hela deras principprogram bygger på Kent Ekerots, Ja, men eh, Rättributivistiska eh, hållning. Så, så, så kallade rektala argumentationsteknik. Rektala argumentationsteknik. <här> ja, vi, vi pratade om det innan vi gick in i sändning här, att Kent Iakiroth sannolikt refererar till sitt eget rövhål som statistiska centralbyrån. <laughs> Fan. Eh, vi ber om ursäkt för den eh, explicita bilden. Ja, mm. ja vill ju i alla fall ge polisen i närmast obegränsade befogenheter. Det här har vi tagit upp i en rad tidigare program. <laughs> statistiska centralbyråd. <laughs> Ekerot vill ge polisen i närmast obegränsade befogenheter. Eh, att, och han har bland annat också skrivit på sin blogg att det kan vara helt, eller att det är helt befogat att skjuta ihjäl aktivister som kastar sten. Eh. Ja, just det. Men det, det, det är ett blogginlägg som, som handlar om eh, de här upploppen som skedde i Grekland för några år sedan, mm. 2008 eller 2009. Jag är inte helt säker på året eh, Det som föranledde de här upploppen bland annat var att en ung aktivist blev eh, skjuten av polisen. Kent Ekeroth refererar till att det var efter att aktivisterna hade kastat äh, gatsten. Vad jag har förstått av senare undersökningar visar på att han hade kastat ett askfat. Polisen hade i alla fall skjutit äh, mm. den här pojken. I vilket fall, äh, Kent Ekeroth tycker att det här är det att man ska polisen inte ska göra det. Att man gnäller över att polisen använder den här typen av våld. Ja, och det är alltså han som riskerar att då bli justitieministerutfälls. Sverige-demokraterna skulle öka mycket mer. Ja, just det. Eh, det, vore, alltså, det här är ju definitionen av polisiärt över våld. Alltså, så, polisen. Det är ju, vi kan ju såklart inte sitta och försvara att människor ska kasta sten mot. Mot polisen. Nej, men man måste ju sätta alltid i proportion, kanske. Nej, ja, men precis. Alltså, pol Nej. <laughs> polisen måste ju räkna med att möta människor som begår kriminella handlingar i sin vardag. Jag menar, vi ska komma ju... ihåg vilken part som har våldsmonopol i det här landet. Exakt så. Eh, men det, det, han har ju även ett blogginlägg när han försvarar eh, det här fallet med, jag tror det var en tvåa, barns pappa som eh, i självförsvar då slog ihjäl en tonåring eller det var ett tonårsgäng som trakasserade familjen men han, han eh, råkade då eh, i självförsvar slå ihjäl den här personen. Mm. Eh, Osproligt tragisk händelse givetvis men Kent Ekeroth är övertydlig på att för jag tror att den här mannen blir dömd jag kommer inte ihåg hur du arta sig i högsta, högsta domstolen för jag behöver att det gick vidare. I vilket fall kan Dekirot vilja göra en lagändring till att i den typen av situationer så ska allt våld vara tillåtet. Mm. Inte som lagen nu säger att äh, allt försvarbart våld. Ja, precis. Alltså man ska använda det, det, det, den grad av våld som situationen kräver. Ja, det, rekvisitet är just att det ska vara försvarbart. Ja, precis. Kent Ekerot tycker att det här är löjligt. Så ja, om jag ska gissa vilt så gissar jag på att Kent Ekerot egentligen vill att du ska få dödsmisshandla människor i den här situationen. Möjligen slå ihjäl dem då mm. i självförsvar. Mm. Eh, det är en annan. Det är en annan. Nästa punkt då. Ja, vänta, jag måste också lägga till Det finns ett till blogginlägg Det finns många blogginlägg Men det är ett blogginlägg där Kantekrot påpekar Att det måste vara mindre dialogpoliser Och mer batongpoliser Och mm. det är också i samband med Just det. det är också i samband med kravaller då i, I Sverige eller upplopp det låter eh, ju som att... polisen Ska inge respekt och också kunna använda det våld som behövs. Och så ska vi komma ihåg att han har lagt en motion det senaste året som går ut på att vi ska ha någon form av insatsstyrka i förordsområden i Sverige. Alltså, tänk nu på när vi pratar om det här att Sverige får alltså kritik från förenta nationerna och med hänvisning till deklarationen om mänskliga rättigheter just vad det gäller poliserat övervåld. Och jag tycker att, du tycker att våra poliser är alldeles för mjäkiga Alltså FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är ju någon slags minsta gemensamma nämnare som alla länder har kommit överens om i stort sett. Ja. Eh. Ja, som sagt, jag, jag vet inte vad Kenti Reckeroth tänker sig att den här insatsstyrkan då ska ha men, men jag skulle nog inte vilja möta dem själv. Nej, men han kanske tänker sig en sån situation när vi har liksom hårt beväpnade poliser som patrullerar gatorna i Sverige. Ja, det låter ju som ett härligt fascistiskt samhälle. I alla fall så nästa punkt på FNs lista där man kritiserar Sverige för att man inte lever upp till sina åtaganden enligt de mänskliga rättigheterna är att mindreåriga som håller i rest och häkte under långa tider och att det bara får ske i undantagsfall, säger man. Och Sverige måste se över sin lagstiftning. Sverigedemokraterna vill se över lagstiftningen när det gäller ungdomar som begår brott man vill nämligen sänka straffmyndighetsgränsen till 13 år ytterligare ett resultat av Kant syn på kriminalitet och brottslighet inte riktigt dock för kantekerot har själv föreslagit att straffmyndighetsgränsen ska vara 12 år Man han fick kompromissa där Nu var 13 år Ja, och så då ska vi kanske lägga till också att Sverigedemokraterna förespråkar att man ska ta bort alla de här att tredje gången, man vill ju tredje gången gilt ska man ju ha att du ska låsas in i princip i livstid mm. eh, om du begår ett brott <kör> tre gånger mm. Nästa eh, punkt 12 år livstidsfången Ja just det mm. det, det vore något eh, Vilket för övrigt strider också mot de mänskliga rättigheterna om man skulle göra så Nästa punkt gäller eh, människor med funktionsnedsättning. FN beskriver en utveckling av en hundraprocentig ökning av arbetslöshet för människor med funktionsnedsättning sedan 2008 är alarmerande. Och vi kan förstås bara hålla med. Det finns ju egentligen bara en enda rättslig, eller en enda institution som erbjuder rättslig hjälp till människor som har diskriminerats på arbetsmarknaden till följd av till exempel då funktionsnedsättning. Och det är ju diskrimineringsombudsmannen som Sverigedemokraterna som bekant vill lägga ner. Okej, okay. sen så fortsätter FN och lyfter upp att det finns allvarliga brister i samernas rättigheter, bland annat när det gäller landrätt och språk. Och samer är ju som bekant inte svenskar. Sista punkten. Enligt ST. Där ska vi också lägga till det här med den här veva med Kent och, och uttalanden om samer och judar. Mm. Eh, Björn Söder skrev en debattartikel på SVT Opinion under eh, julhelgen eller precis innan julhelgen där han påstår att eh, det är helt befängt att de blir anklagade för att de är emot samer och så påpekar han då eller påstår då att Sverigedemokraterna skulle vara det parti som gör mest för samerna i Sverige. Mm. Och då tar han upp som exempel att de vill öka anslagen till något museer för Samer och till deras eh, kulturella uttryck och sådär. Att de ska få stöd. Det kan det äga ut, eller förlåt, det är Björn Söder glömmer att nämna det är att Sverigedemokraterna vill inskränka och ta bort de rättigheter som Samer har. Eh, till exempel när det gäller renäring och fiske och jaktmarker. Mm. De ska bort eh, helt och hållet. Sen glömmer han även nämna att Sverigedemokraterna inte har något problem med att plocka in. En uttalad samhatare, eller ökänd samhatare som ersättare i Sverigedemokraterna under våren 2013. Mm. En person som också fick fritt att motionera om att lägga ner sametinget i Sverige. Ja, just det. just det. Sverigedemokraterna själva hävdade att de inte stod för de åsikter som den här mannen gjorde, men det blir ju någon typ av hyckleri att plocka in vilka människor som helst. som ersätta det i sitt eget parti alltså det är, man, Sverigedemokraterna och andra organisationer får väl ofta kritik när man bjuder in typ hatiska föreläsare och sånt här men att sätta någon på eh, liksom i Sveriges högsta beslutande församling, det är ju lite på en annan nivå, verkligen. Mm. Eh, jag, jag, jag tror att det finns ett strategiskt drag här också, att plocka in en sån man, eh, han, han figurerar i ett annat, jag tror det hette till och med Herjedalspartiet, vi har ju pratat om Herjedalen tidigare här. Mm. Eh, och, och han var då, han är aktiv då emot samers rättigheter. Eh, jag gissar ju på att Sverigedemokraterna har plockat in han för att han är användbar för väljarkåren uppe längre upp norrut ja, där visst. det finns samer då. det kan vara praktiskt då att ha en person som är emot det där fast sen är riksorganisationen för sametinget. Ja men just det det finns inget större kanske incitament från eh, partiledningen att eh, ja, prata särskilt illa om samer på samma sätt som man gör om muslimer och eh, judar till exempel. Nej. Eftersom att det, ja, det finns inga samer i Skåne. Nej, precis. Alltså, det, det, den populistiska ådran ja. kanske inte slås, slås så hårt mot. Nej, just det. Det är också intressant att Björn Söder är väldigt noga med att inte nämna eh, Sveriges romer i något av de här uttalarna. Jag hade gärna vilat höra vad Björn Söder skulle säga om Sveriges romer. Vi vet ju sedan tidigare att eh, Björn Söder har uttryckt att det förmodligen finns en anledning till att då finska romer inte får hyra bil om de har sina kjolar. Ja det tänkte jag faktiskt ta upp nu. Nu okay. kommer vi in då på den sista punkten som FN kritiserar Sverige på. Det är nämligen på grunden av att allvarlig diskriminering fortfarande sker mot romerna. Främst på arbets- och bostadsmarknaden. Och här blir ju kommentarer nästan överflödiga för Sverigedemokraterna har ju valt till exempel nu under 2014 att lägga en tredjedel av sin valkampanj på att hetsa mot i det fallet då, romska tiggare. Och vad det gäller svenska romer så har till exempel Björn Söder som sagt uttalat att det finns en anledning till att de nekas hyra bil. Vi ska också komma ihåg en motion som Sverigedemokraterna skrev nu i höstas. Det var David Long och Mikael Jansson, mm, den så kallade bunkerfalangen i Sverigedemokraterna som skrev att man skulle se över regeringsformen, ändra grundlagen. Och då skrev man att i första kapitlet, statsskickets grunder, andra paragrafen, sjätte stycket i regeringsformen, står följande. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Eh, Lång och Jansson tycker... Lång och Jansson? Det låter som en sitcom. <laughs> eller, I alla fall. Eh, de tycker... Lås, det låter som en gammal buskis. Eller ja, men snarare det. Åsa Nisse typ. Ah. Åsa Nisse och klabbarpan. Lång och Jansson. Jansson. I alla fall. Eh, ur den meningen som jag nyss läste upp så tycker Lång och Jansson att eh, följande bör strykas. Och etniska, språkliga och religiösa minoriteters. Och istället, så att den nya lydelsen då skulle bli att samiska folkers möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Alltså så vill man ta bort då det grundlagsskyddade minoritetsskyddet för romer. Ja. Och att det bara ska finnas samers rättigheter. Men, men inte bara för romerna, alltså det är alla minoritetsgrupperna. Alltså romer ja, ja, precis. Jag tänkte, är jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte i förhållande till det som FN skriver att allvarlig diskriminering sker med, mot romerna. Mm, ja just det. Så det tycks som att i det här liksom mödosamma arbetet som vi i Sverige har framför oss för att komma åt de problemen som vi har med att leva upp till våra åtaganden enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, så har vi en stoppkloss i riksdagen just nu. Nämligen då Sverigedemokraterna. Jaha, det blev lite... Det levde långt det där, eh, min utläggning om mänskliga rättigheter. Ja, eh, men sagt. Du hade ju planerat en liten grej också, men det får vi spara på som en liten nugget till, till nästa vecka, helt enkelt. Mm. Precis, det här är inte någonting som är dagsfärskt, så att det ska nog gå alldeles utmärkt att flytta fram det en vecka. Nej, bra. Då ska vi väl säga att vi är här på inte men podcast. Eh, tackar för oss. Ja, det gör vi. Och sen så tackar vi även Entradio 98.9 i Uppsala för att vi återigen får använda deras studio- Eh, ska vi säga. Och sen så banar vi även våra lyssnare och våra följare att eh, mejla gärna på poddinterracism.se. Ja, vi svarar frekvent så ofta vi kan. <laughs> <laughs> eh, och det är väldigt, väldigt roligt när, när ni gör av er, tycker vi. Och vi vill ju dessutom förstås återigen tacka för det fantastiska stödet som vi fick under den här crowdfunding-kampanjen. 120 000 kronor till det antirasistiska projektet till sammanskapet från IRMs följare. Fantastiskt. Mm. Ja, och då återstår väl bara att jag, Magnus, tackar för mig och... Jag, Kristoffer Gummesson, tackar för mig. På återhörande nästa vecka. Hej då! Hej då.